Pantzu edigarai berisaila zurek ilan eta planning familial bat bat izanen da berriz. Bayonako egitura gelditu zen urte hastapenean, den irailan berriz idikiko da, laguntzaile talde bat mollatzen ari baita orta dako, Mari Perezek orkestuko dauku. Martxorentz orzia emazten eguna, besteainbat ikitalien artetik, elgeretaratze bat gaur apesbikutegiaren aintzinean, markaieten deklarapenak abortuaz gaitzesteko, baina bada kontramanifestaldiare pagian. Gaiari Loturik bi emazten kontrako bortizkerik asu salatuak dira hilabet eguziz, Doni Bane Loizuneko polizia tegilean erri beritaldeak proposamenak egiten ditu horri buru egiteko peio etxeberian txartek zehaztuko dauku. Eta emazten tokia zainitz imintzatuko giren egunontan, eskoletan berdintasuna nola lantzenden behatuko dugu Ziburuko Larzabal kolegiora joanez. Arroa lehenik surikinkatxalino Mementeko laukradoko temperatura barneka lehuntan Temperatura gurena kamarra dore ninguruani Guzki polita gaurko bainan lanua kere euririk gabeatik haize arrasgutzi Muzikazara Baionako planning familial egiturak berriz bere bulegoak irikiko ditu irailetigoiti joan den urtar hilren gelditu zen laguntzaile eskasez eta lana segitzen badutere eskoletan permanentziak ez dirageiago urtatuak. Koletka de Biel deputatuaren laguntzarekin berriz hasi dira bultzatzen laguntzaile talde berri baten formatzen ali dira. Mari Perez eskoleriko planning familialeko erreferente berriak berriz hartze hori, haipatzen Permanentziak ku. On berriz irailean hartuko ditugu. Ez badugu da indik le kurike, esperdugu angelu angelu mieritziko herrikoitzen laguntza ukaitia. Association les bascos, onartu du gure les bascos irailetik goiti. Permanentzien egiteko asteazken azken arratsaldez 3 seietarat. 6 marxoaren sorzia dela eta horretarazten dute, emaztearen aldeko manifestaldiaren importantzia, emaztearen eskubiden zaintzeko eta kari hortan badak errandu gu, jadanik behaz bortizkeria sexisten kontrako kolektibo feministak, planning familial eta beste elkarte batzuak elgerretaratze bat, antolatzen dute hastiartuntan, apes pikutegiaren haintzinean, integrizmoari ez erraiteko postura atzerako guzien kontra, markai kontra edo maierkaietek egin dituen deklarapenen gaitzesteko abortua seginen hori, itzordua emaiten dute biltzeko atxaldeko seiak eta laurdenetan arrabotxa egitekoarekin, baionako apespikutegiaren ondoan eta gero hortik erriko etxerat joaiteko eta tenore berian eta leku berian apespikutegiak manifportuz eta frente nazionalak kontra manifestalibat antolatzen dute markaiet apespikoaren suftenguz. Itz orduekin segitzeko bayonan Lotru Cinema edo Beste Cinema gaur zazpek eterditan Zintzur Bustitzea, eta ondotik Alias Maria Filma, ondotik aipatuko da baionako planning familialaren berriz abiatze hori. Azparneko eierzean, atxeko zorsiek eterdita goiti, piknika eta ez tabada mintzaira estereotipetan uh, izanen delari gaia emazteg diote elkartiek antolaturik. Endaian, antuan daba digelan atxaleko seiak eterditan emazten eskubideak, haintzin eko edo azin arotic gauk arte Eta marxoaren zorsiaren karietarat ere, doni bane loizuneko indarkeria matxistarekin bururatzeko hainbaten eurri proposatzen ditu horrekin batera gogoratzen dute, doni bane loizunen hilabete guziz emazten kontrako bi tratutxar salaketa izaiten direla polizia tegian, bainan biztan denez, salaketari gabeko kasu gehiago badirela segur dira erri berri taldean indarkeria matxistari buru egiteko proposatzen zehaz batzu egindituzte, sustengu eta laguntza harloan, etxo, etxe, edo babesgune eta hauren eskubiren inguruan, peio etxe bergian txart. Hortan hemen, uh, Donivan eluitzune, Endaia eta Lapurdi egualdeko maila hortan, ezinbesteko da etxe mailan adibidez sortzea aterbetze uh, eta urgentziasko aterbetze zentro bat. Bada bat, bai honan, lemuet, beti betebetea da, eta uh, emazte batek pairatzen dituelaik bortxak uh, eta batzu, geienetan ez duatxe maiten aterberik eta behartua da bere autoan uh, loegitea, edo piesoino bere aurrekin ere berrizitzultzea bere etxerat, eta segit Zeab, segitzera, de, bortizkeria horiek bairatzerat. Orduan, behar dugu urgenziasko kasuen dako egiazko zentro bat, identifikatu adena behar diren langileekin onduan, uh, segipen soziala ere uh, seurtatzeko mm -hmm. eta hori uh, irri elkargo mailan uh, eraiki beharko litzateke. Eta horrek beharko luke deklinabide bat ukan erribako itzean, bederen, donibanen adibidez edo edoen daian uh, a permettre batekin, permettant batekine et Ribakowitz ou la Neurri guztiauek Donibane Loizuneko erriko etxea eta Ego Lapordiko erri elkargoan aurkestuko dituzte eta emazten kontrako bortizkeria kasu bat gehiago Bizkaiko barakaldon aldon gizon batek bere bizilaguna autotik botadu autua bazualarik igandego izian gertatu zen hori erzaintzak atxeman zuen emaztea karrikan ezagutzea erdigaldua oita ameka urteko gizona ondotik gelditu dute. Eta mazten Tokia zainitz mintzatzen diren untan, eskoletan berdintasuna nola lantzen den jakina izan dugu eta ziburuko lak zabalkolegi oraturk bildu da Jose Luis Aizburuolannkkiea neska eta motikoen artetian berdintasunik badenez jakiteko eskoletan lan berezi bat egiten denez berdintasunaz eta prebentzion kanpainarik egiten denez arlounetan beste batzuetan bezala olaia haimak eta iratirekin, mintzatu gira. Ola, prebentzio saio bat egitea, e, zenga izkizanen, zentzen da, bo, jana hita, entzuteitugu gauza askigo gorrak batzutan, ez dakitian pentsatzen duten, megertatzen da, prebentzio saioak eginez, utiko e, eta bestek, eh? oartzeko, berdintasuna behar dela eta importantea dela ere. Baita ere, txikitatik, beti erozi ira eskolan baloi gehiago foka baino ez. Kontutan hartu, sokak gehiago erabileko editu zela neiskek, baloiak gehiago mutile, horrele mm -hmm. diferentzia sortzen da, baina beti eroxi dira gehiago mutilei zuzendutako materiala, edo, edo zein material eta material eskolarrean bertan ere, ez be, material pedagogikoan, mutilei askoz zuzenduagoa dago. Eskolak nire uste zein barko luke indar handiago bat, gauzak antolatzen eta indarre mateko emakume eri gehiago. Zeren geiritziz ematen eh, zaile askoz garrantzi gehiago mutien joko eri eta beti mutziek dute garrantzi gehiago eta nire ustez asibarko ziren eh, gauzak antolatzen, bai kuadrien aldetik eta bai irakasleen aldetik hobetzeko arazoa Aunistan jarrera okerrenak dituztenak noraiterratko liderak dira eta beraz bai, bai nesken aldetik, bai mutillon aldetik zaia da hurregitea zen bere talde ofu azuratzetik ukanen duzu Eta baiteren, ire ustez, oso importantea da, prevenziozai horietan, neskei erratea, zenexka asko ez dira konstiente, hori ez dela normala eta horri, Bestalde departamentu untako berroi bat autetxi sozialistek gutun bat egin dute, erraiteko, elkomri lanaren lege proiektuaren kontra direla, ez du la intzinatze sozialik bat ere kariko diote, ez eta ere langabiziak ipituko, proiektuaren ezestatziaga legiten dute eta deitzen, tan, da, eta deitzen izanen diren proteste tarat, izen petzaileetan batzu haipatzeko, Silviana Halo, Mari Cristina Ragon, Mathio Berge, Henri Etxeto, Christophe Marren, edo, eh, Christophe Marten, edo, Gi Mondorz. Eta biar mobilizapenak hasten, dira, Elkomri Legexedearen kontra, esentze efeko langileak, gaur berian hasiko dira, gaur haraxetik, tren gutiagoaren mentura agribaren gatik, abiadorandiko trainetan, iruetak bat izanen dela diote, TER tokiko trainetan, iruetak biga. Mathieu Berger ipatzen ginoen, hau izendatu izan da, Euskararen erakonde publikoko presidenta. Francho Amaitiaren txegida arzendu, hau eskualdeko bozetan sozialisten serrendati kampo gelituzen eta beraz haute txiezizanez, kargo zuen Mathieu Berger, bayonez eskualdeko konxilaria da, beraz, EEP da Euskararen erakonde publikoko buru berria, bestalde eskualdeko konxiluak, bihordezkariukaren ditu, Fredrik Españak eta Silvi Durruti. Michel Venak, Claude Oliv, Francis González eta Emmanuel Alzuri. Iperoskal Herriko elkargo bakarren txedearekin. Biziki kritikoak diren, Mieritze Angelo Bokale eta Bidarteko Ausapesek, gutun bat igurri diote, Pier André Duran prefetari, pundu basuetaz argitaxonak ekarditzan galdatuz. Argitaxonak arriuetaz, fiskalitateaz, gobernantziaaz, espero dute prefetak arrapostu bat lehen bai lehen bidaliko dila. Bereziki, marxoren amalauan asiko diren, Herriko Konseiluen, Boskaliak, Aintzionek, Higurri duten gutu nuntas eta sungiago emanen dauzigo, zor sekretaritako berri xailiana. Ego eta Iparra Euskalegi arremanak sendozia helbururuen Iparra egoa astea atzo hasi da, Euskalegia eta Katalunia elkarri begira lemarekin, Otsailuntan, naim, edo, iragan Otsailia, naim batekimen iragantziren, segura eta urruñako errien artean eta kulturaldia berak hasten da behaz orai, eta igandian bururatuko da egun nagusiarekin, beinatelizondo pausuko saia ostetuko nagusia, eta Iparra egoa elkartekoak aurrekoa, tu daugu aurtengo lema? Kataluñatu dugu mm. e, pilpilian baita gaia ere, bez e, Kataluña eta Eskolegia elke geri begira olako lema batekin. Aine, jende anintzek e, segitzen du han pasatzen dena eta ari dena ez da bukatu e, e, oraindik badute bide. Eta guk ere da ikastenan dugu, handik antze pasatu den, zer, zion gioan den, zer, eta hmm. naiz eta e, desberdinak izan. Eta aste hart untan, erberoako ikastelako aurrak handira goi egin seguran, susen eta hauekin izan engira, susen egin egur diti goiti, onda izola, saioan. Baionako ur presioa, presio, berezibat familia sume plantan emanen da, eko elkartasun tarifa daitzen da, ur edangarriaren faktura erdiz murriztiko aukera izaren da, hiru familien zat, sede untaz, sede ondoko begietan, diakin bestalde, azken egun hauetan, joan den hostiraletikunat, Atlantiko egiko ondatzetan, Oleroan ugartetik Euskal Kostaldera ino, berroi bat izurde hilak atxeman dituztela, azkena astelen goizuntan atzo miagritzen, Usaian eren egian izaiten dira, beti batzu, baina norratxe baiten dute, hainitze badela, ikertuko dute, Jusen, zertarik hilzen diren gelako izurde horiek. Eta bururatzeko joan den hastian aterazen berrian, nola, fule du feizta ir, baijonako besten kali egiten den lastrekaldia, etzen miagritzetik abiatuko bainan tarnosetik, Horrek bazterrak arrotu zituen, miarritzeko eta angiloko hau zapesak hain zinean ziren, ororenburu denak konponduak dira eduriz jakiten da, hori arte bezala, miarritzetik abiatuko dela angiloko siberten gaindi baionara telzeko. Uste hilaren nogoita zazpian iragaren da lasterkaldiori baionako besten lehen egunean. Eta gozan eitzina hori goizberri saioarekin, zoeken, Kristof, eta batik, nazuarteko berrietan, sarrazki djiadista ben gerdanen tuniziana. Libiako muganden irian muturiko islamisten eta poliziaren ahteko gudukak. Berrogoita amah hil utzi ditu, ahmada eta poliziaren eraikinetan, auzekaririk gabeko eta antolaturiko erasoa izan da ezepzilean ministroaren ustez. Libiatik abiatuz edatu nahi duen Daeshen erasobat agintarien ehanetan eta duela ogoi egun atxilotu zituzten Tunisiak batzuen ehanak bai eztatzen dituena. Europak Batasunak Turkiarat kanporatu nahi ditu, Gresiarat heltzen diren Ieslariaka. Ta horren horrein, Turkiak nahi luke, diadanik emaiten zaion iruka kotsbost euroko diru zama, Bikoiztu eta Batasunean txartzeko prozesuari bultzada bat behiz eman Iturri batzuen arabera kanporatu Ieslari Ekonomi bakotxaren truke Europak Turkianden siliak bat ahlezake Plan polemikoa ez da orainu onartua ala ere Amar egun akordioa eseteko Iratike bereixitako talde batek eraso bat alarrikatu du. Jonaen Ostiralean, Belfasten burutu bomba erasoa beregain hartu du, berebe den talde batezke presondegiko funtzionari bat izan zen Jomugan hiru gizon eta emazte bat atxirotu dituzte.